Първата идея – устното предание. Устната тиха традиция е нещо мистично и универсално. Пътят към тези дълбини на живота е свързан с тайно мистично пове поведение. Устното тайно слово според тях отстранява света. Тази устна реч е скритата жива традиция, предавана от Бог на избраните, от безмълвие в безмълвие. Догоните казват, Бог е безконечна сила, скрита близо до нашето сърце. Устното слово е ключ към висшите светове. Първото слово, което е било създадено, е било от огън. Тайната на великото същество, дух, е била предадено, предадена на първите същества устно, от безмълвие в безмълвие, от тишина в тишина. И така ние научихме, че от безмълвие в безмълвие се съхраняват чистите духовни сили. Тези древни думи са действия, които могат да отстранят света. Защото те са предвечен огън, а светът е, те го наричат втория огън. Това древно слово огън е божествено точно, но този, който не го познава и го изрича неправилно, той отравя кръвта си и своя път. А кръвта е вътрешната жизнена сила, защото в нея тече нещо от прасветлината. Устното предание е предаване на древната истина. Така, който е бил близък с истината, преданието го поглежда и духът му изрича пътят към себе си. Тоест, Бог го поглежда. Ние всички сме отвъд земята, а тук сме слязли само за да се поклоним на Ам, тоест на Бога. Бог е храм и затова ние не търсим нищо друго. Тоест, няма друг храм.